etməyəm. Və deyir ki, mən əmanəti sənə verirəm artıq. Yəni, həlimə əminəyə deyir ki, pəqman anasıdır ki, artıq mən sizin əmanəti qaytarıram və artıq yəni, mənim heç bir məsulətim yoxdur. Yəni. Mən uşaq sana saxsalamatı vermişəm, artıq yəni, vidalaşırıq. Və deyir ki, hə həlimə əminəyə danışır ki, bəs belə-belə hadisə olub. Uşaq belə-belə danışır, bəs onu belə deyiblər. Və əminə deyir ki, Yəni bu qəlibə deyirlər. Yəni. Çünki mən deyir, Peygəmbər sallallahu do Məhəmməd doğul doğulmamışdan, yəni hamilə olduğu vaxtı özündən bir nur çıxdığını görmüşdüm. Və həmin nur necə bir rəvayət edir? Bəsrədə və Şamda sarayları yəni işıqlandırmışdır. Yəni ana artı belə şeydən xəbərdar ki, yəni bu uşaqda nəsə qeyrədlik var. Və bu hadisəni İmam Müslim öz səhih kitabında müxtəsər rəvayət edir müxtəsərlə rivayət edir, lakin hadisə hard olubsa onu deməyib. Hadisənin olma yerini deməyib. Və Müslümdə gəlir, müxtəsəri deyir ki, cəbr Cəbrəyəl Aslam gəlir və görür ki, Peyğəmbəl uşalanı oynayır. Və onu götürür, qəlbin yarır, yəni sinəsini yarır və qəlbin çıxardır. Və qəlbindən qara laxtıramış qan çıxardır və deyir ki, bu səndə şeytanın bir evki parçasıdır. Səndi ona şeytanda onu çıxar sonra deyir onu e, qızıl qabda zəmzəm suyuyla yaxalayır. Və sonra həmin qəlbi qaytarıb yerinə qoyur və bunu gələn uşaqlar qaçılar analarının yanına. Ki bəs e, Məhəməd artıq öldürüldü. Məhəmədiyi öldürdülər. Bənirsət qəbiləsində. Yəni burada demir haldır, amma o bunu göstərir ki, bu bəniləsdədir. Çünki o bunu rivayət İbn Kəsirin rivayətidir. Bu isə İmam Müslimin rivayətidir. Sözü də uşaqlar gəldilər görürlər ki, peyğəmbər sallallahu yəni sağdır, amma ki, biraz yəni, rəngi dəyişib. Və Ənəs rəziyallahu anh dediyi bu hadisə rivayətindən sahabi deyir ki, mən deyir, peyğəmbər sallallahu sinəsində həmin kişinin yerində görürdüm, deyir. Hər olur? Tişə yeri Anasını yəni, ki məndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni, və həmin iki şerini görürdüm. İki şerini görürdüm. Lakin Peyğəmbərsə bu vaxt neçə yaşı var Yəni sinəsi yarlandıqda Peyğəmbərin neçə yaşı var idi? Allah ediblər. Bəzə deyiblər ki, yəni 2 yaşında, bəzən 3 yaşı bəzəri, yəni, ixtilaf ediblər. Lakin səhih rivayətə görə ki, Peyğəmbər sallallahu Bu vaxt gəlsinə yəni, səy yardım vaxtı 4 yaşı var idi. Peyğəmbər bu vaxtı 4 yaşı var Çünki, yəni bu 4 yaşda yəni uşaq üçün orta yaşdır və bu vaxtda yəni 4 yaşlı uşaq yəni, qoyun dalaca gedə bilər. Yəni qoyunu aparıb gətirə bilər 4 yaşlı uşaq. Lakin iki yəni, yaşlı uşaq yəni bunu edə bilməz və Peyğəmbəd sinəsinin yarılması yalnız uşaqlığında olmayıb. Bir neçə və təkrarlanıb. Bəl hamədir ki, Peyğəmbəd ikinci dəfə qəlbi 10 yaşında yarılır. 10 yaşında yəni sinəsini yarılır və qəlbi çıxarılır. Yəni əvvəl olan kimi. Və üçüncü dəfə isə 50 yaşında o aşçıya şey, Peyğəmbəd İsrail məyrazi gedir, yəni göyə qalxır və onda Təhəmməsə sələvinin qalbi, yəni yarılır, yəni sinəsi yarılır və qalbi çıxardılar. Və deyəndə var ki, 400 dəfə dolub, lakin ən səhih vaxtda odur ki, Təhəmməsə sələvinin qalbi 1-4 yaşında, bir də 50 yaşında yarılıb. O 10 yaşında olan, yəni bir az şübhəli deyərlər. Yəni rivayətdə yəni, tam yerə şey yoxdur demək. Və biz də bunları qəbul edirik. Və bunlara iman gətiririk ki, həqiqətən də peyğəmbərəsə salam qəlbi yandırılıb və ordan qara ləxtərlənmiş qan çıxdırılıb. Biz buna iman gətiririk və iman gətmək vacibdir. İman gətmək vacibdir. Çünki, yəni ağanla da götürsən, şəriətlə götürsən bu olan bir şeydir. Çünki əvvəl məsəl üçün 30-40 il bundan qabaq deyirlər ki, franşizanın böyrəyini dəyişirlər, deyicə lazımsan dəyişirsən, böyrəyi dəyişmək olar. Lakin bu gün böyrüyə rahatlarını dəyişirlər, yəni adi bir operasiyoq olub. Yəni elə əməyyətdə gedir ki, yəni, təbəbətdə, əvvəl məsəl 20-30 ürünlə qabaq qəribə gələrdir o şey. Necə ki, 200 ürünlə qabaq televizor qəribə gələrdir, radyo, sehər kimi baxarlar, qəribə, möcuzə kimi bir şey. Yəni bu ilə mağazı bir şeydir. Və həmçində biz yəni, belə şeylərə baxırıq və dedik ki, bəli, Allah-ı Allah hər Allah'tan hər şey qadır, necə ki Peygamber səsələmi bir gecədə Məkkədən e, qüdsə, elə Əqsa məscidinə, fərəslinə, oradan da istəməyə qaldırdı və geri qayıtardı. Allah'tan buna qadırdı və hər şey qadırdı Allah'tan. Allah. Və bu hadisədə həqiqətən olub və biz buna iman gətiririk. Lakin yəni, Şəxşinaslar yəni, bəzi fəlsəbəslər deyirlər ki, Yəni onlar buna iman gətirmirlər. Şəhər yox, iman gətmirlər. Yəni həqiqətən belə bir şey olmasına iman gətirmirlər. O, məsələn, yəni şəxsənsa buna iman gətirmirlər. Deyirlər ki, bu deyil, əfsanədir. Yəni uydurma bir əfsanədir. Və bəzə deyirlər ki, bu mənəvi bir şeydir. Yəni. Həqiqətən olur, lakin mənəvi cəhtdən olur, yəni mənəvi ola bir şeydir və bu cür yəni boş-boş şeylər çox deyiblər. Lakin biz iman gətiririk ki, bəli, Peyğəmbət belə bir hadisi olur və biz nəcə gələb olacaqda iman gətiririk ki, bəli, belə bir şey olub. Peyğəmbət səhərinin səhərinin hikməti nədir? Deməli, birinci hikmət ki, bu hadisədə Peyğəmbərin Peyğəmbərin Peyğəmbər Pəqəmər olmasına əramətlər var. Bu hadisə olmasına Peyğəmbərin bir Peyğəmbər kimi əramətləri var. İkinci fayda Allah-u Teala Peyğəmbəri vəhiyyə onu nazir etmək üçün onu hazırlayırdı. Vəhiyyə onu nazir etmək üçün onu hazırlayırdı. Üçüncü fayda, Allah-u Allah, Peyğəmbəri insanların etdiyi xətələrdən və şeytanın vəsəsəsindən qoruyardı. Yenə, Allah-u Teala uşağlığını qoruyub. Peygəmbər uşağa gəlinə alata da onu qoruyub həmişə. Onları Peygəmbərsəm heç vaxt bütö səcdə edəməyib. Hesab Peygəmbərsəm bütö səcdə edəməyib və şətənin... Və səsinə qoruyardı. Yəni Peygəmbərsəm hesab bütö səcdə edə və heç vaxt havaqdan başqa bir şey and içməyib. Anataqdan başqa bir şey and içməyib. Və bəz sahiblərdə də vaxtı var. Məsələn Əbbasə kimi başqa sahiblərdə onlar da əvvəllər bütö Yəni bütövlükdə ümumiyyətlə yalanmırlar. Keçən dərsimizdə, yəni Peyğəmbərə (s.ə.s) sinəsinin yarılması hadisəsindən danışmışdıq. Ki Peyğəmbərə (s.ə.s) sinəsi yarıldı və mələklər Peyğəmbərə (s.ə.s) sinəsindən qəlbini yazdılar və oradan alınmış daqlanmış qənnəni şeytanın payını çıxartdılar və qəlbini yurdu ilə onun səsin tikdilər. Və dedik ki, Ənəsədəllah (r.a) buyururdu ki, mən hətta Peyğəmbərə (s.ə.s) yerini görürdüm. Və dedik ki, şey və o hə hər bir şey edə bilər və bu, həqiqətən də olub və biz buna iman gətiririk. Və bu gün, inşallah Peyğəqəmbər s.ə.v-in Şama səfərindən, yəni Şam vilayətində səfərindən danışırsaq. Şam dedikdə o vaxtı hal-hazırda və Suriya ərazisində yəni, qəst olunur. Yəni hal-hazırda həmin yerdə Suriya və Iordaniya dövlətləri yerləşirlər, Şam dedikdə. Deməli, İmam Tirmizi e, öz kitabında Əbu Musa el-Əş'ari radiyallahu anh-dan rəvayət edir ki, Əbu <tých> Talib, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi idi? Əmsi idi. Əbu Talib Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir yerdə Şamə səfərə çıxırlar. Və onlarla birlikdə Qureyşdən bir neçə nəfər ağsaqqallar da olur. Yəni onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi Əbu Talib və onlarla bircə Güneş'ten bir nesi nefer arsat da olur ve onlar gelirler buhayra adlı bir nefer yani keşiş olur yani buna rahip değiller Arabında yani keşiş, onunla rastlaşırlar buhayra, buhayra adında rahible rastlaşırlar yani keşişle ve onun yanında yani bir nesi gün değil, onun yanında kalırlar. Çünki vaxt-vaxta yola səfər edirdilər, yəni yorulurdular və müəyyən bir yerdə, orada enirdilər və istirahət edirdilər. Və peyğəmbərə səndə Əmsər bətədilərin həmin yerdə enirlər. Və həminin qürəşnə olan həmin aşkarqalar, həmin o qəfilə. Və onun rahibin yanında, yəni məscid sallığı bir müddət. Lakin bundan qabaq də həmin qürəş qəbilələri, yəni tayfa, karvan həmin rahibin yanından keçirdilər, həmin yəni, keçirdilər. Lakin, keşir heç bunlara diqqət vermirdi. Nə bunları qonaq kimi saxlamırdı, heç bir səhəyib şey ki, yəni adam keçmiriz buradan. Lakin bu dəfə onları qarşılayır, yəni dəmdəsiyamla onları qarşılayır, onları üçün yer düzəldir. Yəni, hamısı da təəccüblərimdir yəni, həmin bu keşirin bu xərəkətinə. Və gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əlindən tutur və deyir, həmin keşir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əlindən tutur və deyir ki, Hədə seyyidul ələmin, bu, ələmlərin seyyidi olacaq. Yəni, ələmlərin seyyididir, yəni bu cürdir. Bəqəhəlləhu rəhmətəlil ələmin, Allah Teala onu bu dünyaya, bu ələmlərə rəhmət olaraq göndərib. Qureyşdən olan o yaxşı adamlar, əsləqqələr deyil, yəni təcrübəni deyilər ki, sən hardan bilirsən bunu? Sən nə bilirsən bunu? Deyil ki, sizdir, yəni, filan, yəni, Hündür bir yer var o şəhərə gələndə. Deyirsiniz, oradan çıxanda elə bir deyil, ağac, elə bir daş yox idi ki, ona səcdələməsin. Yəni, başına əyməsin. Peyəlmasım gələndə, yəni, başına əyməsin. Elə bir ağac qalmaz ki, deyil, başına əyməsin. Yəni, bütün ağaclar, keçiriyor ki, bütün ağaclarla məsə əylir. Peyəlmasım gələndə. Və deyil, həmin, yəni, bu cür hərəkət, yəni ağacların, taşların yəni, əyilməsi yalnız deyil peyğəmbərlər üçün olur, yalnız deyil bu, peyğəmbərlər üçün olur. Məndir deyir, onun peyğəmbər olmasını onun kürəyində olan peyəmbərlik xətmi ilə bilirəm. Çünki peyəmbər kürəyində peyəmbərliyin əlamatı olan bir xətim var idi, yəni xala bənzər bir xətim var idi kürəyində. Hətta Salman Farisi adlı sahabə, hansı ki, nəslanı idi, dəfərə məlaqdırırdı. O peyğəmbəri görəndə dedi ki, bu peyğəmbərdir. Birinci gəlib onun kürəyini açır vaxtda. Yəni belə əyilir ki, baxsın görə yəni, kürəyində həmin o xətin var yoxsa yox. Yəni möhür. Bu peyğəmbərəndə ki, bəli möhür var. Yəni onu göstərir. Bilir ki, o onun, onun üçün baxır. Və həmin bu keçişdə peyğəmbər kürəyində bu möhürü görür. Və deyir ki, mən deyil, onun peyğəmbər olması bu möhürdən bilirəm. Yəni bu e Xətimdən bilirəm. Sonra deyir, həmi, yəni, keşiş getdi onlar sonra yeməyə hazırladı və de, bu vaxt peğəmbər səsəm dəvələrə yəni, baxırdı. Çünki peğəmbər səsəm bu vaxt uşaq idi, təxminən 13 yaş olardı, yəni, təxminən. Ve o peğəmbər səsəm dəvələrə baxırdı və o yeməyə hazırlayır, yeməyə getir süfrəyə qoyur və deyir ki, çağırın o. Yəni, Məhəməd də çağını gəlsin və deyir, Peyğməz əsələm bir bulud var idi, Peyğməz əsələm hərə gedirdi, ona kölgə salırdı Peyğməz əsələmə ki, ona yəni, günəş isisi vurmasın və deyir, o da yeməyi ağacın altında olar üçün sərmişdi, süfrəni ağacın altında açmışdı və Peyğməz əsələm yaxınlaşandı, gördü ki, artıq həmin süfrənin başında oturub, yəni ağacın kölgəsi düşən yerdə oturub hamısı. Yenə yəni, hamı istəyir ki, kölgəyə dursunlar, günəş onların üstə düşməsin. Çünki günəş çox qızmar olur. Bəzi Peyğəmbərəm gəldi, yəni bir qırağda otururdu, hansısa bir gün düşürdü. Bulud da dey Peyğəmbərəm gəldi, həmin yerə kölgə saldı. Peyğəmbərəsə oturan yerə kölgə salır. Onun təxminən onu 13 yaşı var idi. Yəni Peyğəmbərəm hər o vaxtı, yəni uşaq idi. Və bu vaxt da həmin o çeşidəcə baxın. Görün də o buluda baxın, gəldi orada kölgə salır. Yəni ki, keçir olar göstərmək ki, bu həqiqətən Peyğəmbərdir. Yəni, bu gözləniləcək Peyğəmbərdir.